Istorică. Ostrogoții, vizigoții au trecut pe aici cu toții, iar acum ne dau emoții doar avarii și bigoții. De dragoste. Servind-o cu un pahar de bragă, i-am spus că mi este foarte dragă. I-am întrebat printre suspine: Scurge numai bragă în vine? Altruism. De te ei cu mine bine, îți dau haina de pe mine, zise el ca niciodată, îmbrăcând haina vărgată. Unui confrate de citești realizarea, asta-i situația, el cu inspirația, poantele cu răsuflarea.